Десь у небесах обірвалася ниточка його життя. Невблаганий палець лікаря, больма, скерований був ліворуч, туди, де трусилися якісь постаті у смугастих куртках. Хай Гінклер. вигукнув Герхард штюльп нагель, але рапорт Фюрер жартів не любив. Він шмагнув доктора філософії нагаєм залишаючи на його нардичному тілі останній слід, кривавий пруг, що перетнув навскоси гостру лінію докторових хребців. На доктора вирішили циклон не марнувати, його потягли просто до крематорію, де пекаті в'язні із зондеркоманди поклали щульп нагеля на залізну вагонетку і поволі покотили у палаючий отвір печі. «Лополум'я!» Йодучі репіли коліщатка вагонетки, але крізь цей гармидер проривався патріотичний крик доктора філософії Хайль Гітлер. Це здалося трупарям із зондеркоманди дуже кумедним, і вони реготали, дивлячись, як піднімає у римському привітанні руку пан Штюльп-Нагель. Щоправда, коли вагонетка вже в'їжджала в брами пекла, Піднята рука доктора Щульп нагля стала на заваді, бо отвір був завузький, адже не могли передбачити інженери, які проєктували цю систему, що хтось побажає в'їхати в те тепленьке місцечко з простягнутою рукою і з вигуками Хайль Гітлер. Тоді один з трупарів натиснув на важель вагонетки і квола рука колишнього співробітника Центральштелле Ост Європа впала щоб вже більше ніколи не піднятися. А там уже й худі ноги зникли в отворі печі. Важкі чимоні дверцята зачинилися за ним назавжди. Потім була весна. Така весна буває раз на сто років. Щасливі голуби порвалися на черепичних дахах крематорію. Трава пробивалася крізь попіл. Водою поповнилися ріки, брудні крижини, ржаві бляшанки, каністри, телеграфні стовпи, архівні папери — все попливло до гирла рік, які захлиналися від повинь. Це було свято очищення землі. Шляхи трохи попідсихали, а рілля була ще грузька. Ні, не свіжа рілля, а залишки предвоєнного зиморобства майже забутого, від якого де-не-де засталися бліді сліди озимини. Над землею стояв тривожний паркий запах, мов уривчисте дихання молодої жінки, що кілька років не знала любощів, і нарешті їх дочекалася. Сонце нещадно палило, під чоловники в касках, Бійці поростіпали гімнастерки, заволочені стодобекери, буксували в калюжах над синіми верхівками та трогли Ілюшини та Петлякови. Ви розумієте, що таке армія, яка після стількох поразок рвалася до перемоги? Ні, ви народилися пізніше. Ви цього не розумієте, ви не знаєте, що таке Поразки і відступи, і що означає побачити нарешті білі прапори капітуляції противника? Що означає ступити нарешті на землю ворога? Армія гуркотом своїх двигунів сполохала міщанські затишні вулички прусських містечок. Армія нарешті побачила конкретні обриси перемоги, яку можна було вже помацати пальцями. Ось плазма лежить, повалений порох чавунний кайзер, який сержант з танкового ремзаводу прийшов з автогеном, відпиляв імператорівій ніс на пам'ять, на згадку про цю Весну. І от одного дня танки стали навпроти залізних брам, за якими починався констабір. Мертве поле зустріло танкістів. Сіра застигла лава, кістки й суглоби замість трави волосся, що мляво ворушиться на теплому вітерці. Безкрає поле, мовби порепана і зіжмакана. Алибастрова маса, сірий брудний алебастр. І раптом, десь далеко, підвелася на тому полі постать і, похитуючись, пішла назустріч танкам. Над танками корився чад відпрацьованих газів. Запала над полем мертва тиша. Тільки у командирському танку радист настирливо повторював одноманітно байдуже бубонів. «Я весна, я весна, я весна, як мене чуєте? Прийом, прийом, прийом!» Чоловік простував полем, спотикався, падав, знову підводився і прямував далі. Туди, де склали свої крила залізні імперські орли, Деготичний напис похмуро попереджав кожному своє. Це був Микола Сидорович Холодний. А ви мене спитаєте, а що ж було далі, яка надлюдська сила підтримувала професора у концтаборі. Отож розкажу вам.